Мабуть, більшість читачів уже призабули ще двох майже непомітних персонажів нашої розповіді. А їм, котрі зовсім загубилися в гущі описаних нами подій, між іншим, судилася долею, доволі несподівана роль. Пригадуєте Дмитра Барикіна? Та Миколу Климчука, котрі своїми доносами не давали спокійно пити горілку Максимові смалю. Якби не розпад Радянської імперії, вони й далі б доповідали куди треба про своїх заводських колег. Але завод, банкрутуючи, зупинив свою роботу, люди кинулися хто куди, шукаючи заробітків, а Дмитро й Микола, котрі ніколи не були друзями, Торували свої шляхи по-різному. Аж поки життя не підсунуло їм цілком новітню професію. Збирати усілякий мотлох на територіях довгобудів та розікрадених військових частин, щоб потім здавати його перекупникам. Коли вони знову зустрілися, в обох уже були класичні червоні носи, і пили вони не гірше від свого колишнього співробітника Максима Смаля. На той час металевий непотріб уже розікрали повсюди, каналізаційні люки почали виготовляти з бетону, тож нашим героям залишилися лише подерті картонні коробки з-під бананів на околицях ринків. Печаль та його дінь. Саме одного з таких сумних днів – у місті трапилася незвичайна аварія. У підвалі однієї з хрущовок вибухнули газові балони, приховані від стороннього ока чи то працівниками ЖЕКу, чи може якимись комерсантами. На щастя, людей з цього аварійного будинку вже відселили, готуючи місце для нового торговельного центру. Тому ніхто не постраждав. Завалилися усі три під'їзди – Саме там, серед величезних звалищ битої цегли бетонних блоків і дерев'яних уламків, Дмитро та Микола і знайшли алюмінієву каструлю, дбайливо загорнуту в целофан і обмотану джгутом. Коли кришка із брязкотом відкотилася, руки алкоголіків перестали тремтіти, в очі їм бухнуло блиском щедро насипаних до посудини золотих монет і прикрас. Тупіючи від побаченого, обоє неуважно пробігли очима якісь папери, написані польською мовою. Щось втямати з тієї писанини годі було. Микола Клемчук, який ще зі школи знав кілька літер англійського алфавіту, врешті зумів прочитати підпис – «Ваш Войцех Юстисяк». Однак це нічого бідолахам не дало. Людини з таким іменем вони не знали і знати, відверто кажучи, не хотіли. Тому недбало відкинули ті папери на купу сміття, накрили каструлю кришкою і притьмом кинулися в темряву. У земному підвалі вони довго радилися, куди подіти знайдене. Аж поки надранок не запалися в нездоровий гарячковий сон. Вгадайте, шановний читачу, що було далі? Бачите, який невдячний цей письменницький труд. Ніколи не знаєш, чим завершиться розповідь. Мені вже варто було б почати новий підрахунок небіжчиків, бо не всі в тому зимному підвалі додивилися сни до кінця і не всі прокинулися, щоб вийти на двір і поглянути на світ Божий. Микола Клімчук так і залишився лежати на старому вошивому коці зі шматком цеглини у проламаному черепі. А Дмитро Барекін прожив довше, на три дні. Його з перерізаним горлом знайшли біля бару Мальвіна. Цього дня, уже ближче до вечора, Далеко за містом на Рівненській трасі відбулася автоматна перестрілка. Коли туди приїхали міліціянти, вони побачили два обгорілі джипи і вісім розстріляних у притул молодих чоловіків у Шкірянках. Рівно стільки можете не рахувати. «Друже мій, Кате!» Оповідання Багрянцево-брунатні млості переповнювали помешкання. У цьому закутку міста, о цій порі, завше так, наче по стінах вином. Йому зараз виходила жінка з яскравою квіткою в руці. Квіточко-квіточко, квітюнько. А в тій жінці було щось мульке. Чи то щоку не вдалося виписати? Пензлик укотився у фанерну впадину крісла, щось гепнуло на подвір'ї. Вадим Кулич поглипнув у тріщинку шибки, звідки тоненько війнуло свіжістю, притулився до зиного скла, щоб забути про ту жінку.